Nu s-au prins, spălgătoasă! Da ți cu după ușă! Na! Na! Să te-ambeați, Na! Doran, să plecăm în și aici. nu se poate discuta. Hai dreptate, de-acolo. Nicol! Nicol, te doare! să iartă-mă că te-am pus ascul. Ba, cred că am făcut foarte bine. Dumea lor pun ceva la cale. O afacere pe care nu vor să știți și dumneavoastră. Ah,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 Crezi că l-ai putea găsi repede pe cleonc? Da! Păi la ora asta trebuie la pândă, în mm? fundul grădine, după stejar! Ah! La pândă? Oh, no! Am dezvăluit secretul! <laughs> Ei bine, du-te și vorbește! Alerg! <laughs> și cred că am să înveță le-ați amândoi! <laughs> Mai ales că avem și muzica! <laughs> sunt o trimisă bucuriei și în per și nu mă mai amăgi cu vorbele tale înșelătoare. Cum, domnule Cleont? Așa primiuirele voastre? Du-te și spune repede necredințasei tale stăpâne că de acum nu o să și mai bată joc de prea prostul, Cleont. Ce la apcătoare! Dragul meu Coviel, spune mi mm. ce vrea să zic asta. dragul tău Coviel, ti căloasă mică. Hai de revede prii din fața mea, nesuferit-o și lasă-mă în pace. Ce și tu? Ei din ochii mei zic și să nu mai în vorbești toată viața. Mai, mai, mai, mai, mai. Ia te uite la el. Ce muscă că eu fi piciat pe amândoi? Mă duc să-i pe domnișoara de această ciudată afacere. Cum? Să se poarte astfel cu un om care o iubește? Cu cel mai credincios și mai robit dintre îndrăgostiți? Spune și tu, Covil, că doar ai fost cu mine azi dimineața la întâlnire. E un lucru groaznic ce ni s-a făcut la amândoi. Noi iubesc în lume decât pe ea. Și nu am decât pe ea în minte. Ea e toată grija, toată dorința și toată bucuria mea. Ca și Nicol pentru mine. Și iată ce răsplată pentru atât de votament.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 nu mi face spatele cu frudorie! E o perfidă, demnă de cele mai mari de? E o trădătoare care merită mii de palme! A, Te rog să nu mai vorbești niciodată de ea! Eu, domnule, a, să mă păzească Dumnezeu! Să nu încerc să scuz purtarea acestei infidele! Nu aveți nicio teamă! Nu, vezi tu, toate discursurile tale nu vor sluji la nimic! Păi cine se gândește la asta? Vreau să păstrez împotriva ei tot necazul meu și să rup orice legătură cu ea! Consimt!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 Ea, domnule, e prea înfumurată și prea încrezută ca să o iubiți atât. Nu are nimic deosebit. Puteți găsi o sută mai potrivite pentru dumneavoastră. În primul rând, are ochi mici. Adevărat, are ochi mici, dar da, sunt plini de foc. <sus> Cei mai pătrunzători și mai blânziori ce se pot vedea. Are o gură mare. Da, da, dar fermecătoare cum nu sunt alte guri. O gură ce inspiră dorinții, ce te atrage în cea mai dulce gură din lume. Talia ei e, nu e prea înaltă. Nu, da, da, dar e subțire și da. făcută. Face demolate ca în vorbă și în purtare. E adevărat, dar da, da, câtă grație în toate acestea. Când o privești, purtarea ei te fură și... Și nu stiu ce farmec se furișează în inimă. primește rânește-n Oare, oh, coviel, oh, din cel mai fiind, no. din cel mai gingaș! Conversație încântătoare! E prea serioasă întotdeauna. La ce, îți plac veselile zgomotoase, bucuriile stridente? <cute> Există ceva mai neplăcut decât o femeie care râde la orice cuvânt? <cute> da, însușite, e plină de toane, e mofturoasă. Da, e capricioasă, sunt de acord, da. dar este stă o unei femei frumoase să fie așa. Pe la o fată frumoasă, suferi orice. E dacă e vorba de așa, m-am lămurit. Vă e poftă să o și pace. Eu? Nu mai bine să mor. Am să o tot atât de mult pe cât am iubit-o. Păi cum o să o reușiți dacă vi se pare atât de perfectă? Tocmai de aceea răzbunarea mea va fi mai grozată. Tocmai de aceea vreau să dovedesc puterea de ura inimii mele, părăsind-o. E așa de frumoasă. Așa de ispititoare, așa de dulce. Ah, iată! Mmm, e și Nicole cu ea! Nici nu mai vreau să-i vorbesc! Nu voi face la fel! Ce-i Ce ai? Ce e cu Cine e ca castea De ce ești supărat? Ești mut, Cleon. Ai uitat să vorbești cu el? Păi de ce-i călășii? Ce iugă! Băi, eu, prânzul de azi dimineață te-a tulburat. Așteaptă aș seama! Purtarea mea de azi dimineață te-a băsuflat. Au ghicit despre ce este vorba. V e așa, Cleon, că aceasta e grijă supărării supării Da, perfido. Asta e. Mm? Fiindcă nu pot să tac. Să știi că n-ai să biruiești cu infidelitatea dumneai tale. Mm -hmm. Și n-ai să-i plăcerea de măgoni. Tu i-am mai întâi cu dumneai ta. O să fie greu la început să-mi nebuști dragostea. Voi suferi un timp, dar da, pe ori scot eu la capăt. Și mai bine îmi străpung inima decât să am slăbiciunea de mă întoarce la dumneata. Idem! Mulți zgomot pentru nimic. Vreau să spun, Cleont, pricina care m-a făcut să mă feresc azi de dumneata. Nu, nu vreau să ascult nimic. Covin, vreau să-ți spun pentru. Cim. Nu vreau să aud nimic! A plecat azi Nu mă interesează. Apleca. Nimic mincinos. Am încheiat Lasă-mă să spun! Sunt surd! Cleon! Nu! De nimic! Oprește-te! Moftul! Asculta-mă! pleacu O clipă! Deloc! Puține răbdoare! Palavre! La nu s-a sfârșit! O vorbă! Nu mai merge! Ei bine, fiindcă nu vrei să mă asculți, rămâi cu ideile dumitale și făci- o plăcea. Fiindcă te porți așa, ia-o cum vrei! Să auzi pricina frumoasiei primiri ce ne ai făcut? Nu! Nu mai ții să-ți spun! Desclușește puțin povestea asta! Mh? Nu mai vreau eu! spune-mi. Nu, mă, nu vreau să-ți spun nimic. Hai, povestește-mi. Nu, nu povestești nimic. Te rog. Nu, ți am spus. fie milă. Nu mai mergi. Te implor. Ei, Te conjur. La Nu. Nicol! Pentru Dumnezeu. Nu vreau. Vorbește-mi. Hai, Lămurește-mă. Nu, Lămurește n-am să-l nimic. Dar liniște-mă. Nu, nu țin. Nu? Ei bine, da. că ți pasă așa de puțin de suferința mea și nu-ți să explici chipul neîtem cu care mi-ai tratat iubita, Află, ingratul că mă vezi pentru ultima oară, mă duc departe de dumneata să mor de durere și de-amor. Și eu mă duc după dânsu. Cleon, cam Ce? Poftim? De unde te duci? Unde ți-am spus? Vom muri amândoi. Vom muri, Cleon. Da. da, Crudo, fiindcă tu vrei să mor. Eu? Vreau eu să mor? Da, dumneata. Ce ți-o spune?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 N-am ce face domnule Cleont? Ah, Lucile. O vorbă și să împotolești bătrâile, inimii. Ce repede, te nu mai vrea cu ușorie astea! Uite, domnule, la ședere! Mă duc! Alegi, alegi să plec! Doamne, aici suntem, doamne! Doamne, doamna nu ne-am împăcat! Ah, am fugit de la început, să vă spun. A fost o neînțelegere! Bravo! Acum îmi pare foarte bine! Bună ziua, doamne, jurde! Sunt încântată că te văd, Cleont! Și ia că te la vreme! Soțul meu, chiar acum vine în pierde ocazia. cere imediat de nevastă pe Rizil. O, oh, Ce dulce această vorbă! Puteam oare primi o poruncă mai încântătoare? O favoare mai prețioasă? Ah! Uite-l și pe domnul Cleont! Cu ce ocazie prin grădina noastră? Oh, domnule nu n-am vrut să apelez la nimeni pentru a vă face o cerere la care mă gândesc de multe vreme. Și fără alt înconjur vă voi spune că onoarea de afiginerile dumneavoastră este o încredere neprețuită pe care vă rog să-mi o acordați.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 Ce, noi ne tragem din coasta lui Ludovic, el spune? ce limba cu Tatăl dumitale era un simplu negustor, ca și tatăl meu. Să o, -o mă de muile, nu scapă niciun prilej. Dacă tatăl dumitale a fost negustor, cu atât mai rău pentru el. Dar în ce privește pe tată nu-ți voie să-l insulți. asta e. Tot ce am de e că vreau să am mâncinele gentilomului. Fii dumitale, trebuie un bărbat care să-i placă. Un om de treabă și muncitor, nu un gentilom calic și strâu. E adevărat, băiatul gentilomului din satul nostru cel mai mare pocit și cel mai slutnă pe fleț din cât am văzut vreodată. Tu să taci, obrazico! Te bagi mereu o vorbă. Am de destulă pentru fata mea. N-am nevoie decât de onoruri și vreau să o fac marchiză. Marchiză? Da, marchiză. Vai să mă păzească, Dumnezeu. E un lucru pe care l-am hotărât. Și la care eu n-am să conținț. În rudirile cu după îți aduc numai necazuri. N-am poftă ca ginerile meu să se rușineze că bunicii soții, talei au vândut postal lângă poarta Sentinosa. Și nu vreau ca nepoților mei să le fie să-mi zică mama mare. Nevastă, te disprețuiesc! Dovedești simțimentele unui spirit marunt. Vrei să rămâi mereu jos. Gata, fata mea va fi marchiză în ciuda întregii lumi. Și dacă asta te înfurie, am să o fac ducesă. Bună ziua! Ce ne facem, mamă? Deocamdată nimic. Trebuie să plecăm la mântușata că ne așteaptă cu masa. Cleont, nu pierde curajul. Urmează-mă copila mea. Diseară vom vorbi din nou cu el și vei spune tatălui tău că dacă nu-l iei pe Cleont, nu te mai măriți cu nimeni. Vă mulțumesc, doamnă. La revedere, Cleont. Cu bine, draga mea. Coviel, m-am dus și eu. Pa! Ați nimerit-o bine cu corectitudinea dumneavoastră. Ce să-i faci? Așa e firea mea, și da. nu o să mi -o întâmplarea de-a din iauri. Vă pierdeți vremea luând în serios un om ca ăsta. Nu vedeți că e nebun? Ce bar costa oare dacă v-ați potrivi puțin trăznăilor lui? Ai dreptate că o fi, da. dar nu credeam că trebuie să dau probe de noblețe pentru a fi ginerile domnului Jurdan. De ce râzi? Mi-a venit o idee, să-i joc o fasă domnului ce să vă fac să dobândiți pe domnișoara? Cum? <laughs> Ideea e foarte hazlie. Ați văzut pe măscăricii care vin la el în fiecare dimineață să mi învețe artele? Da. Eh, cu ei voi juca o farsă care nostru. Sunt sigur că v-am Asta ca miroase a comedie. Dar ce să face? Nu trebuie să ne sfim. Cu el putem îndrăsni orice. Se ne crede ușor în toate bazaconile pe care îi le spui. Am actorii și costume de gata. Zau. lăsați-mă să lucrez. O să eu o haz. mi uite, uite, ce fac. Eu m-am brac turgește. Și după <fix> Sfârșit singus. Orchestra în salon la masa e pregătită, bucatai și la chei fercheziți. Clipa cea mare se apropie. Marchiza Dorimant trebuie să sosească la mine dintr-o clipă într-alta condus de amicul meu, Comtele Dorant. Oh, oh. mm, bine că a reușit să-i femei. Ce capete reduse! Ah, ele fug de mari seniori și eu nu găsesc nimic mai frumos decât să rămânesc la prietenii nobiliare. În compania marilor seniori te bucură de cinstire și maniere galante. Ah, să mă fi costat două degete de la mână, Zău că mi le-aș fi tăiat. dar să mă fi născut Conte sau marchiz. Domnule Jurda, a sosit domnul Conte doamnă, împreună pe doamne. La? Să intre. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no, stai aici, Dumnezeule. Am uitat cum se fac cele trei reverențe și nici speru că nu mi-am pudrat tot. chiamă mai? chiamă dar spune să mă aștepte puțin. Vrea bine, domnule? Oftiți, mă rog, domnule Conte. Domnul Jurda vine numai decât. Nu știu, doamnă, mi se pare ciudat că m-am lăsat adusă de dumneata într-o casă în care nu cunosc pe nimeni. Dar da' ce loc ați voit, doamnă, să aleagă amorul meu spre vă desfăta când ați refuzat de atâtea ori și casa mea? Și casa dumneavoastră. Trebuie să recunosc, iubite conte, că ai o plăcută încăpățânare care mă silește să fac tot ceea ce vrei. Cred că până la urmă o să vă faci să ajung și la căsătorie, deși oh. nu mai vreau să mă gândesc la așa ceva. O, oh, doamnă, sunteți văduvă și nu depindeți decât de dumneavoastră. Eu sunt stăpân pe mine și vă iubesc mai mult decât viața mea. De ce să nu-mi dați fericire, întreagă chiar de azi? Hmm? Iată pe stăpânul casei. Doamna, dați-mi voie să vă salut cu toate trei. Una, <laughs> două. Liți l mai înapoi, doamnă! Nu mai un pas, vă rog! Ce vrea? Dați-vă numai un pas înapoi <laughs> pentru a creia lave. Păi, doamnă, domnul Jordan, în altele maniere. <laughs> doamnă, este pentru mine o glorie foarte mare de a mă vedea atât de norocos. Pentru a fi așa de fericit? Sau în satisfacțiunea ca dumneavoastră să fie avut bunătate de la acordat favoarea?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 Un om subțire în toată puterea cuvântului. Foarte mult! Oh, ce lucruri scump aveți în această nu! i seama să nu-i vorbiți nimic de diamantul pe care i l-a stat. N-aș putea măcar și o întreb vreți vă de așa ceva! Pentru a proceda ca un om galant, trebuie să aveți aerul, că n-ați fi dumneavoastră cel care i-a făcut acest dar. Da. Figură, da? Hey, hey, hey, domnule Jourdan, să ne gândim puțin și la masă. Da, vom trece în sufragerie. La cei? Totul e gata, domnule. Atunci deschide ușile. Să înceapă Donna Marchie, don Le Conte, bucatai miei bastatta. Mâinile nu sunt chiar așa de frumoase, domnule Jordan, dar puteți vorbi de diamant, care e foarte frumos. Doamna, doamna, să mă păzească, Dumnezeu, nu nu vreau să vorbesc de așa ceva. Uh, ar însemna că n-aș fi om subțire. Uh. Diamantele e prea puțin lucrat. Sunteți probabil tu, de-asemenea pietre. Da, sunteți prea <coughs> La chei, haide, dați vin domnului Jordan și acestor dom muzicanți, care ne vor face grația să ne cânte o... Arie de chef! Bravo, excelentă idee! Vă simt aici nespul de răsbățată, Doran. Totul e foarte frumos. Iar eu privindu-vă, doamnă, văd ceva și mai frumos. Oh, Doamnul Jurdean e mai galant decât credeam. Nu-l cunoașteți, da? Mă va cunoaște când îi va plăcea. Oh! Domnul Jordan, e om care are totdeauna riposta, gata! Domnul Jordan e un om care mă încântă! Oh, dacă aș putea să vă încânt inima, Hai, putea... hai, hai, octav, muzica. Oh. muzica, Să bem copii, să bem că scurtă este viața Și cât n-o ține ața, Atâta bun avem să bem copii, să bem. Oh. scurtă este viața Și cât de-o silioasă, atâta bun avem oh, oh, oh, oh. Bravo, bravo, oh. bună mi eu, Ne Nevoastră mea oh. Așadar, chef pun rifla și vă bine că nu eram așteptată. Pentru treaba asta, domnule bărbat, mai ai trimis să prânzezi la sora ta. Iată cum îți cheltuiești averea. Chepuiești cu cucoanele în mea cu muzică și comedii. În vreme ce pe mine mă trimis la plimbare. Ascultă-o, -o, dacă-ți ce vrei să spuneți, doamnă, Jordan? Cum vă puteți imagina că soțul dumneavoastră își cheltuiește averea și că dă o spăți? Ei, aflați că eu plătesc masa și... Domnule, cum te știu eu ce știu? E foarte urât din partea dumneavoastră care sunteți un domn mare să vă potriviți minterilor bărbatului meu. Oh, yes. Și pentru o că ca dumneavoastră, doamnă. Oh, nu e nici frumos, nici cinstit. S-a de discordie o căsnicie oh, oh, și s-a acceptat doamne. ca bărbatul meu să fie îndrăgostit de dumneavoastră. Doamne, doamne. Ce înseamnă toate astea? Oh. Cum doram, ai tur joc de mine, spunându-mă proastelor închipiere la care e nebune, nu vreau să Doamnă, doamnă, vă rog, unde să Doamnă, scuze și că o casă aduceți